والدینو خدمت وکړي نو د وفات نفسم سه حق پاتې دي او کنه بس د مرګ سره راغې حقوق ختم شول فقال الله حبیب ورته فرمایل وی نام او دا غې د مرګ نفسم حق پاتې یو حقیده اس والصلاه علیهما دعاړو سب دعاګانې غواړو دا الله نن ورته دعاګانې غواړي والاستغفار لهوا او بهنه بغواړي دي دواړو ته چې الله بخنو او توکي ګناهونو ورته معاف کړي وانفاز عهدهما وانفاز عهدهما او جاری قول داغوا دي دا وي دا, دا پوره کول اے والدين ځني وخت کی چا سره وعده کړی د ششې د ورکولو د چا په سر قرض پوره کول او دا دې کم مولا دی چې موږ په لارې مرشی او بیا دا غوی وادي پره کوي اکثر ورته وي قبر درته کمال للی لزم یې درته وځه او انفاذ عهده یې او دا غوی وادي پره کول چې چار سره سوادي کړی واسلات الرحیم اللذی او سیل الرحمی ها ناڅو سلو الا بهما چاغ نشي ساعتله مگر د دې دوړو د وجنه د مور او پلار د وجنه یو رشتہ ده لکه د والد خپلوان دي د داوي سره رشتہداري د والد د وجنه ده د والد دي خپلوان دي دایي سره خپل ولید د والد د وجنه ده وايكرام صديقهما او عزت کول د دوستانو د دې دوړو د مور د چا سره تعلقات د کوم زنانو سره ناس په تاسو د والدینو دچا سره دوستی وا نو داوی احرام او عزت کول او احرام او صدق هوا او عزت کول دا دوستانو د دې دواره روانو بهځو نو دا دوالید ته له خپل 파ټ نه پز داغه به حقوقی الله تعالی انھا دم المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی انھا روایت ته قالت فرمایده ماغرتو على احدين ماغرتو على احدين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماغرتو على خديجه رضي الله عنها و اي ما غير دي توي رشك توي او دارنګ دي چالو دا مقام تمنا کو لوچا تپسخيد لو زيريدل ماغرتو على احدين زنين پسخيدري او رشک میں ندے کڑے پہو تنبانے دے بیبیانو د نبی علیہ السلام نماغرتو علا خدیجتا رضی اللہ عنہ لکس هم رچد مقام تز زیر دم و تمننا میں کولا ومارا ایتو حاقت تو و ایماؤم المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ کا تلینو اچرے ولیکن کانا یکسرو ذکرها تا اللہ حبیب بداغی دیر ذکر کولو ذکر الله العزیز د دا تکالیف او وقته بی بیوا اغطول د مکی مکرمه تکالیف دی بی بی دا الله الحبیب سربدارش کړي واروبما اور دیر تراتا زبہ حشات د الله الحبیب دا یو غټ زذهب ثم یقطعها بیاوې ټوکړي ټکڑے کو اغوا انندامونا انندامونا نسمی ابا صبح بیاوې دغا وقولې گلا بي صداق خديجه تا اغاز انا نو حضرت خديجه کلبرا رضی الله تعالی انھا مرګ لري هغه ته وویل لږه توحيفه تور قلت له وای کلا نا کله ما السلام ته وي كا علم يكن في الدنيا ابرات تبوي چې دنیا ته روبله زنان نشته الا خديجه مگر خديجه کلبرا رضی الله انھا فیقول ذل اللہ حبیب بو فرمایل انها کهانت وکانه هغه داسی واه هغه داسی وا هغه تکالیف ټول ما صبر برداشت کړي وکانه لې منها ولود او زم ما را غین را ټول او لا د سیوا حضرت ابراهيم دا ذل او دغه وجه چې د خدیجه کبریه رضی الله عنها دورن شان دې چې دوم رلوی شان د نور وی بیانونه متفقون علیه دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړي او په روایت کراږي وي ان کان لا یحبوا الشات بیشکره د الله حدیث چی ګډ بیزاب هکو نفی یهدی فی خلا الیها هدیا کې به د ام المؤمنین خدیجه کل برا رضی الله عنها منها د دغه نا هغه چې دوی ته وفی روایت نیو روایت کے لئے سراغنی کان ایدادا بہت شاد تا اللہ حبیب چی بکل اگر ربح کو یقولو بے ارسلو بہا الہا اصدقاء خدیجہ ویدعو لے گئی اغمار گرود خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ وفی روایت نیو روایت, روایت کے لئے قال کم عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی استازنت حالت بنت خویل دل اجازت اختیور احالی بنت خویلید رضی اللہ تعالی عنہ اخت خدیجتا چه دا خور و دا خدیجتو الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فعرقی سیزان خدیجا لدی چکل اجازت غختو دا, دا خور آواز تون کی بازی اوقاتو کی دا خور دا آواز سر مشابی لدی دا, دا خدیجتو الكبرہ رضی اللہ عنہ خور و لدی دا, دا نبی ریسلام پا کور کی اجازت غختو رضا اللہ حبیب باندې اغواز داسوله دې د دا خدیجه کلبره وته فعرف استیزان خدیجه د اللہ حبیب صلی الله علیه وسلم ته اغی استیزان د خدیجه رضی اللہ عنہا آیات فرتاح لذلک فرتاح لذلک رضا اللہ حبیب صلی الله علیه وسلم محمج شو دې دی دی ولین ارې فکر پون صحتم لذ فرتاح لذلک <تصفيق> فقال او دا اللہ حبیب فرمائل اللہ هم حالت ابن خویلد یا الله دا حال ان چی خویلد او قول هادا قول ام الممنین چی فرطاها دا پحاہ سرلا وفی الجمع بین السیحین للحمیدی اغیق داتی جی فرطا ایگی پعین سرلا او مانا دا جی سو احتم بیدی دا اللہ حبیب دا دیو جنا فکر منشو لدادر تخیجی گورد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بیوی بی دا د نفس دا غیب دا حقوق شب را خیال ساتھ لے رہے وانانس ابن مالک رضی اللہ عنہ دانس ابن مالک رضی الله عنہ روایت تے قالوائی دے خرج تمہ جرید ابن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ زوتیم جریر بن عبد الله بجری رضی اللہ عنہ سفرین پہ سفر فکان یخدمنی دابا زما خدمت کول فقلت لهما ارته لا تفعل لا سے مکہ دغورلا اللہ حبیب لوی صحابی بے شان دی نو کزم صحابین ته زما خدمت لکه اور د صحابو شان تا فقال انی قد ریت الانصار وی وشتمان سوار کتیلی تسنا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی چې دیو د الله او حبيب صلی الله علیه وسلم سره څنګه معاملہ کولا نو الیتو علی نفسی ما قسم خورل له کې چې الله اسحبه احدن منهم زوبن مرګ لري کې او تم سره دی نه الا خدمتو مگر خدمت وکړه صحابي کوي تو فاطمه صحابي خصوص کتاب ستول الله د حبيب خدمت کړه وطن کی مولا زئ اور کړه اوزانم قربان ک اللہ حبیب متکلیف لورنکو وی ما قسم کړل چې پکم زیک زدا انصاری صحابي سره دې پک فلم صحابي دې نذم اعظم سوار خدمت کو اذال الله حبیب فرمایلی وای حب الانصار داغ انصار سره دې ایمان نه خل اذان سوار سره بغض دار دا منافقت نه خل وګورل صحابي شان تو وګور وی چون کتاب سوزاد حبیب خدمت کړی نو ما قسم خورنه چې کوم زه کې یې یېم کړه مدان سوارو خدمت وکړو متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي صلی الله تعالی علیہ خير امام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیان فضله باب ده بیان دې کرام او دیزاب احلِ بیتو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناللہ حبیب کم نصب دے کم اولاد دے احلِ بیت کی نددئی عزت اکرام کا امت بانے فرض و واجب دے و بیانِ فضل دے او بیان دفزیلت دوی قال اللہ تعالیٰ خرمائی دی اللہ تعالیٰ چلوی دے محفل کتاب الزمر شان کی انما يريد الله بیشک اراده نور اللہ ليذهب عنكم الرجس چلر کتاب ہونا اگہ زندگی دے گنہوں نو اہل بیت ایک اور نید نبی علیہ الصلوۃ او پاک کتاب سو پاکی ہو سکتا قال وقال تعالی فرمائی دی اللہ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرُ اللَّهِ او کم سڑی چی تازیمو کو داغنخو دا, دا الله دا شائر اللہ تازیمیو کو اگر پا شائر اللہ کی دا اللہ دا حبیب احل بیتم دی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب نو بے شکا وَاِدَادَ فَرِزْغَارَيْدَ دا, دا دا دا دا دا دا دا نا دا ضرور نو دا تقوال آمد دا یزید ابن حیام رحمه اللہ روایت دقار روائی انطلقتو انا تلعو مزر و ابن صبرہ او حسین ابن صبرہ او عمر ابن مسلم زید ابن ارقم رضی اللہ عنہم تا فلمہ جلس نائیده ارکلشی مونگا کی ناستو دا قال له حسين نو حضرت حسين رحم الله اوته وېدې لقد لقيت يا زه خيرن كثيرا بيشکا ملاو شویت اے زه د خير کثیر سره اره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بتا ګور الله رسول صلی الله علیه وسلم کتلې داوی فزیارت مبارک باندې مشرف شوه وسمعتا حدیث هو تعالی عین حدیث پاکوری ذریری وغزا وتماعه او تا ور سر غزا جا نکڑی دا انداز حبیب سره و صلیته الفه او تا ور تصیر رس موس کرے ده لقد لقیت یزاد و خیرن كثيرا بی بیشک تم بیل اوشو ایتو دڑے خیر سره حدیث نا یزاد و یمنته یہ حدیث بیان کا ما سمعت عن الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چتا اور ادری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال ابن اخي اور تو ایر وار صحابی اور و ما عمر و قسم بدی زما عمر دیر شوه وقدم عهدی وقدم عهدی او زما هغه د الله د حبیب سره ملاقات ډیر وخت شوه ولسیتو بعض الذی کنت او ما نه رشیری بعض اغه کنت و عیش ما با هغه اتري رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم فما حدثكم فقلوا وما لا تكلفوني ويا غزلتكم حديث بیانوں نہ دا قبول کئ او چکم نو بیانوں نو ما تکلیف کی ما چویے وما لا فلا تكلفوني ما تکلیف کی ما چویے چکم حدیث در تو بیانوں نہ قبول او چکم نو نماغه زحمت او تکلیف کې ماښه وي ثم قال به فرمایل قام رسول الله صلی الله علیه وسلم او درې د نبي اسلام یو رسینا په مونږ کې خصیبه مونږ ته خطبه به مالند صوبو یو دا همن چې هغه ته به هم نوموږو او سم دي شیعهانو کې دایور سره دړو د زاله دونکی هغه ته وزیر هم وي یُدعى قُمہ اغه ته قوم وی به رمکتاه ول مدینہ دا وبو پمند مکیو مدینه منوره کی, اللہ اللہ کی اللہ وی فهمید الله ان الله حبیب داګه کی وذریذ الله احمدی وی واس نا علیه او پالے سنا وی ووعظوا و وکوا ذکروا ووعظوا وذکروا یومکسب ثم قال وی فرمایے اما بعد ارکی پند حمد و نسنانا لی علی آئیوه الناسو خبر دار چه خلق و فین نمانا بشرون بیشک از بشرون بنیادا لی دادا آغا خلق و ردم ده چه غیر اللہ ده حبیب ده بشریت نه انکار ته و اینور ده یوشک و رسول ربی عن قریب ده چه رابشی ما تقاتد درب زما چې حبیبا وقت ده پورا ری نفع و جیبو زبل اللہ دعوت داو قبول کم و وفات بشو وارثاری کن فیكم ثقلت ظفرزم پتا سکی دو علی ذ run بوج و علی سجنا اولهما کتاب اللہ اول پدی دو علی سجنو کله الله کتاب ده فيه الهدى پدی کتاب کی دی کی ہدایت قرآن, قران کی سیده قرآن پا درس و تدریس کی هدایت نیشتا ندعو کفر سر مشابه خبران فيه هل هدا پا قرآن کی هدایت تک ون نور او پدی کی نور دے یو سرے ده شرک و ده کفر ده بیدینئی ده ناپو حی آغا تریر معلومین قرآن نور دے فخضو بی کتاب اللہ نرونی سیده اللہ کتاب علمنا ومنن وستمسکو بیهی او منگلو لگوئی پا دے عمل پیوکے پی. فحص على کتاب اللہ اللہ حبیب تیزی ورقد کتاب الله پا علم و عمل ورقب فیہی او متیمین ورقدی بارک سم مقانہ بیو فرمائل واهل اہل بیتی جو ام پریزم نو اغزمہ اہل بیتی او ذکرکم اللہ زور رایادوب تا او تاسویہ روم د الله نفی اهل بیت فبارد اهل بیت زماکی فقال له حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی و من اهل بیتی یا زید سوق دیا بیت د نبی علیہ السلام اے زید اللہ علیہ سن نساء من اهل بیتی آیا بیویان د اهل بیت قال نساء من اهل بیتی وی بیویان د اهل بیت رضی ولكن اهل بيته منخور مس صدق بعد اهل بيته غشودي چه خراب کړ شي زکات باغي باندې بادحو پس نبي عليه السلام مطلب الله حبيب زکات بيجلاو صاف الناس ده نو ده الله حبيب دو وفات نفس داوي تمه كورني او خاندان چيزه او زکات حرام ده نو ده قال قالهم آل علي ودار علي رضي الله عنه دان وآل عقيل او آل عقيل نام علي رضي الله عنه ورو و آل او آل جعفر رضي الله عنه همد علي رضي الله او آل حضرت عباس رضي الله عنه قال كل هؤلاء ليتون داعي دي نحرم الصداقه پدې باندې صدقې فرزیه زکات دا حرام کړی شوی دې قال نعم ابو ان شاء رواه المسلم وفي روايه رواه الترمذي عليه الله اني تارک فیکم ثقلین زطهات کی دولوی عظیم شان او الله یود الله کتابه ور دیتا اللہ قول سقیل قران ذکول پدې عمل کول دا بل رسول دا آسان خبر نه ده مگر شلې شلاسان او دې عبارت الى الله حبیب نے چې قران ما زیرومت کې ورته وای یا ایوالمزمل قم الليل حبیب الشیء تہجد سرا پاس او شپی شو ګر کاوا زان شو ګرو سرادت ان سنلقی علیک قولا ثقیلا یو ډېر درن بوج کتاب متا سنا زلب یا پوری کتاب الله دی او وحدل الله دا الله ورسیدہ چې دا اسمان له زمه کې ترازو انډ کړی مانت تباح سوق چې قرآن په سیل من او عملن روان شو نو کان علل خدا دی وب په هدايت دی ومن ترجو چې عاشه عمل نه نه ساتي نو کان علل الله په گمراهي وان ابن عمر رضی اللہ عنہ ما ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت علی اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابا عمر اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت نقل کہیں موقوفا علیہ سدا راوی قول نے انه قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے نے اور قبو صلی اللہ علیہ وسلم فی اهل بیت ده محمد صلی الله علیه وسلم دا غی په اهل بیت دا اهل بیت چې دی نو په غی کې تاسو دا غی احترامو او احترام وکئ دا سې چې دا الله د حبیب اهل بیت و مهل بیت او خلکو باندې دا غی دې عزت احترام وکړ موږ چې ماشومان ماشومان نو باجره قاتو چې باران ما خلکو ته جنون کې دور اهل بیت مینا نو الله د حبیب اولاد سیدان او طبرال جباران تا زمو دي آزاد خبره هغه دي وه الله رسول خدا سي ڪري جام انسانس کې بس دشمني وا ناوي لپاره به ساده وخت جلال الله حبيب اولاد دي هلاک به خدای را آزاد نه يرېت شي هغه وي مثال په تور باندې مرز کې رال لو كن کو حل کول خلق کي عزت او احترام رواه البخاري زمو دي کړي او ګډا سره قران شريف ویل او ډېر نیک سره اغه سموامل کي چا رپورت را باندې کو تاړي نه لاړ لوی دي کې مشرل থানারدار را کيشر لوي دي تا ودلا لاسوکيت کړي نه یوش ور اورته زول نه سم شو له او کته ولا چولې شي بابا چه ورته داسنه ورته د احلبې توکي کې صباح میدان د مشرل کله الله حبيب را توي چراولې کې شو وی حاضر او په خپل سيګن کې وی زه فنشم چې ما واسي او په جریستا و سينه ما چول ما را ير کو بوو کنه راو تديل د دې عزت او احترام کوي اے واخريموه والله اعلم وصل الله تعالی علی خیر ابو توقير العلماء باب د تو بیان دی عزت او احترام دو علماي کرامو کي ول کي بار او د مشرانو کي وا او داران دي اهل فضل الله چا ته عزت ور مشری مشري ور کړي و تقديمه مهم لا او وان دي کول دو علماو د مشرانو په نورواله ور په مجالس هيو پورته کول د مجالس صداوي وَإِظْحَارِ مَرْتَبَتِهِم <تصفح> او دا رنگی دا غی دا مرتبی ازحار کول دا شهرت شہرت ور کول <تصفح> زمونگ او کامل دین لے نو پدیکی گورا دا مشرانو دا علماؤو دا دا سبازی اوچتو خلقو دا غی دا توقیر دیزتو د احترام حکم راولے قال الله تعالی فرمای دی دی الله تعالی جل ویل قل و فرمائے اے زما حبیب دی امت دے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه خلق چې هغه عالمان دی په قران او سنت پوریږي هغه خلق چې لا علمون دی نو پوریږي دا برابر ندی الله او د چ کله په دین پوری دونکو نو پوری دونکو دا الله په هیڅ برابر ندی نو عوام لم دی چې د اهل علم او د غیر اهل علم فرق اوسه انما یتذکرول للالب بیشکہ نصیحت قبل وی خواندان داخلو انما یتذکرول للالب یذجروا العلماء قدر کول د علماء عزت او احترام کو بعض علاقو کې ګرو علماء وي د علماء تا نومم دا پځي علاقې کيم ني نورو لکو کيم دي د خپلې علاقی عالمان شي جوړ شي نو عالم ورته نوې نومونه ورته افي باځې خو درس کی کینی تاسو د وطن شو لما جوړ شي مثال پتور مفتی ګلاب خان سے دے یا مولانا شاه دې اقبال سے دے یا سراج ملی سے دے ملاباز نه قوم لو سراج سنگر سے شاید یا گلاب سنگر نو دا حبری کما با دیدارا بیادا با با دیدار. بیدی شیر پوی گئی پا حبر آبانا جیگر جیگر اصطاقون ملک دی که شران نی الله اللہ ورط علم ورکو اللہ وی حلی استوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون تمولانو وایا عالموایا نو <تصفيق> چیہو سنے قرآن کم کینی کی. او دے عقل او دے دا حبری زدن کی نو صفحہ دا شنن حلی استوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون انما يتذكرون للباب بیشک نصیحت قبلوی خاندان داخل والی مسعود دهرت ابن دابی مسعود عقبہ ابن عمرو البذری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے انصاری کے انصاری ہیں قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامتی بو ورکای قوم تا هغه دې قاری پدوي چې کتاب الله ډېر کے کله صحیح دې کتاب الله فینکار کچری وی فل قراءت سوا فعلم د قراءت کې برابر دي فعلهم بسننه نبي اډېر پوی دن کے د دینه په سنت واله فینکارو فی سنت سوا کد سنت پا علم کی برابر دی نفا اقدمهم حجرتا چاچ مخ کے حجرت کرے فا انکانو خیل حجرت سواون او کد حجرت پا مسئلہ کی برابر دی نفا اقدمهم سنن بیا دیر عمر والا شیر چاہ عمر دیر دے زکا دیر عمر والا بڑیرینی کئی کڑی وَلَا يَا أُمَّنَّ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَ فِي امامتی دی نکای یو سړی بل سړی تا فی سلطانی ہی یعنی په محل د ولایت او د بشر اجازه لکه مثال کوتوري اوزه کې امام نه ند اغه دی اجازه ته بغیر وته د امامتی ته مسلمانو درې امامتی دی نکای یو سړی ولای عمر لر رجل ور رجل, رجل فی سلطانی ہی. امامتی دې نه کوي او سړې بل سړې درا فزید مشری دعوت ولا يخذ في بيته او ندي کی نی دعوت پور کی في على تکریمته علا تکریمته داغد دا ناس په دې لکه غوري او دې یو مجلس ته جمعات ته او باغی کی دیو او مشرد ناس ته زیره د مشرد ناس <coughs> لکه مثال پتور داو مسللا ندال لیکن الله بيز دي مگر داو په اجازت وکي دي کي خبر ما جو اوقاتو کې زماده خبر مخه نه خپل یو فکر نه دا ابو صل الله امام نه پاره دي د زري اوقاتو کې امام تر رسو زيني کار افلشم کافي دي د زري مخه امام وروسي دارا غدی زت زره د شریعت حکم درار امام زه کله گیر خلله مودریږي امام پځه نو باج وقاضو کې امام لاروستو شوی نی چې بل الله کو مصلو دري نو مالو فنرا کوي چې یو میړه اده امام په مصاله خپل په یا کو دري ګنه په محراب کې نی زه د امام د مصلي په ځای باندې مودريږي دا غدی اجازهت نه بغیر رواه مسلم نذیک خیال کو ایوازہ طریقے جوړ کړې امام لاقاضی قاشوی دی 250 باندې ودري رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه وفي روایت لہ وفي روایت لہ په روایت اداره راغلی چې فا اقدمهم سلمن بدل سنن وای د سنن په سلمن راغلی ای اسلامن شوک چې اسلام مخکې راړو کنا نه د ساحو دور کې ناغلی بیا معمتې ترانې چې وفیر روایت یړیوا کې راغلی ی عمل قومه اقره ووه ل کتاب الله ماتی وررک یو قومته هغه ډیر نتون کې پهی کې کتاب الله لړه عق د هم خرا او ډیرواندي د دو نه په خت فینکانه خراته هم سووا ک ش نفایا امہم اقدمہم حجرتا امامتی ورکی چې چا حجرت مخ ککڑو فینکامو فی الحجرت سواون که حجرت کی برابر دی نفایا امہم اکبرو هم سنن امامتی ورکی اغا مشر پدوی کی پیتبار دو عمر اس عدیس کے مشکل الفاظ دارے بیان دن تکے والمراد بسلطانی محل و د سلطان نو مراد اغزاد ولایت او اختیاردار و او الموضع الذي يغى عنه يختص به چا خاص وی په د غزه pore وتکریمته په فتحید تا سره و او ک سره درال و یماین فرذ بهی اغه چیده ځان له وازی وی پاغ من فراش النبسترینا او شریرنده تخت او کټنا ونحو هما یا په مسلله وعن هوذ له حضرت قبی عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسه مناقب مسقول بیوگیز مونږه فسوافی په مسجد لکه سب برابره اوگی باندې لا کیږي چې دا وګळे مخک تعالی له رستم کا نو د مسه مراد ده له مسقول بیوگیز مونږ یعنی د رسول بیوگیز مونږ په مسجد او سره برابر وَيَقُولُ اللَّهُ حَبِيبٌ فَرْمَايَ اسْتَوُوا بَرَاوَر شَيْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَسَفْنُكَ اخْتِلَاف مَک وای چسوک مخکره سوک رسو یوب نلری لری ولادی ورنہ فَتَخْتَلِف قُلوبکُم ذلکه به اختلاف پاش نمزه موسفنا درسنی او خاص نقصان ده امامان بس تو غامت کیه عذری کیدا غم نشانه ک هیجر خلق سن دا زه امام زي مواري دا وي نبي عليه السلام دا چې مز نه نه کړي چېږي کې د سفونو درستو له حکم نه کړي ليل يني منكم اولو الاحلام والنها الله حبيب فرمایلي نيز دي یوزريږي ما ته دا دی تاسو نه اولو الاحلام والنها هوندا داخلو نو د دا علم کله امام ته ګوره ضرورت راشي مثال بطور تیر نو د فتح ضرورت یا دې وخت امام مثال په تور د پور جنا وینروانا سوا سټ تکلیف شنو خليفه جوړي مجاهل کړي وسنګ خليفه جوړي نو, نو پوء خلق سمجھدار خلق دې امام سره ولادت چار د فتح په طریقه پوری هغه دې امام لکه سټ تکلیف راغې چې داغه پرزيد دا امامتای قابل وي ثم الذين ينولهم او بیا هغه تخان چه دویتنی دی دی او دو دویتابه دی سوم الذين يقولون بیا که سان چی دویت دی دی پروا هو مسلمون و قولوا صلى الله عليه وسلم لا يلين بتخفيف النون و وليس قبلها ياءن وروي بتشديد النون ويروات بتشديد النون سره مشونون مشدد ده سره يا ما قبلنا او نحس تو يعل عقول وہی هم البالغون بالغ کی مراد تھی وکیل اهل الحلم والفجر چاویل جدی هغه حلم او دا فزیلت او دلم خواندان ګرات نور دا نور شان واره صحابه کرام با د نبی رحمت صلی الله والسلام څخه اودره دل لکتا صبر او مشکار شریف کراچی عتابی وز ولار مشادوګینونی کوم سفلا وېمال به ویتانه به اوس درغلی خدای تعالی رحیم مون ته لَيْل يَنِيمُكُمْ مِنَ الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى نَقَلَ مَنْ خَلَقَ سَمَجْدَار خَلَقَ دَاز الإمام سرسكي الإمام سرنس ديو دري و صلى الله تعالی دریس او او دري پر دوستم حدیث نا زم غ سبق ده وان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قال فرمایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ليالني منكم ليالني منكم دې دې يوزريږي زما سر ذاتا سن په مسجد اول الاحلام والنهى خاوندان دا اخل او دغلو يعني په هکو ورم بي صف کې ماسره نيز دي ودي اوس موي مسله را ده چې بعضي سمجدار خلک دي د امام په سي ولاړي چاغه د امام د فتح په طریقه پوری د امام د فتح په طریقه پوری او باج اوقات غراتل مختزيان چغي کې نو امام غریبنا غسه خبر غړ اوړت کی دا درسته خبر نه بس په یو وخت په فتح ورګي او په ها سره سمجدار بیوی دیدین نا دی خبر بی جا قتل امام تا ضرورت پیشنی انسان آجزد اے اولاو مصال پتور دا پوزینا وی نروانا شو آیا پا بلی طریقی او دس مات شو نا با او دس نا لادشی او بل سڑے بدلہ سونی سی را مخبی بے کی لکہ عمر رضی اللہ عنہ جی پچھاڑو بانے چڑو بانے او آلے شو نا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مستمق شو لو سم الله حبيب صلی اللہ علیہ وسلم و ما تجني ذیود ریگی تا سنول الاحلام والنها خواندان د عقل او د سوچ فکر ثم الذين ينونهم او بیاغه حالت چری مزید د دی ویطا صلاح اندری سلیدا خبر د الله حبيب فرمایلا او وی فرمایل ویاکم وهی الاسواق خاص تاسلرزان بشکول پکار دی داغشور د بازارونو دا د بازارونو په شان شورو نه پمسکه م کوي او په جمعات خاص بشکول پکار دی وهای شاتل اسواق داغشور او د چوغوالو د بازارونو دا د بازارونو کې سړی چلے وې شورو نه کوي نو ویدین تا او شو کوي زارو ساتي لدینا تاسو زانو ساتے ارواہو مسلمن لدی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ فرمائے لئے وعن ابی یحیاء دہررت ابی یحیاء وقیر ویل شویدی ابی محمد صاحل ابن ابی حسما ویل چلا بی محمد صاحل ابن حسما روایت تے ففتحید حاسر چحام محمل رتک پنشتا ویسکار اس اسائل مثلثا او اسکان دسای مثلثه هغه تا چې دړي پیری او هغه ساکنه ارنصاری رضی الله عنه قال انت ولق عبد الله ابن سهل دې فرمای چې لارو عبد الله ابن سهل او مهی صاحب ابن مسعود رضی الله عنهم راخه بر خیبر تا و هي او دغو اخ کی داغیس رسول حوا دعیس رمو صالحت سے او خبروالو صرف فتفرقانو جداشن دا دوارا دوار جداشو فاتا محیستو نراغ محیستا رضی اللہ عنو الى عبداللہ ابن سحل عبداللہ ابن سحل فتفرق فاتا محیستو الى عبداللہ ابن سحل راوی محیصہ عبد الله ابن سهل تا و محیصتو وهو يتشحط في دمه هغه پوینو کلیت پېت پروت قاتیلن وجلشوا پتا ورته ولې کېږي چې دا چا و جوړه دواله جدا سول بچراغه وی کته دایو مرګره پوینو کې رنگ پروت او قتل شو فدفنه و غدفن او ثم قدم المدينه او بها مدينه مراور تراوه فان تلقى الرحمن ابن سهل و مهيسه و حويسه ابن مسعود و الى عبد او مهيسا او حويسه جي ذوار زمون مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم چور سر خبر او کی خه خبر کی موږ وجه لشو یو مندو فزاحب عبد الرحمن يتكلم نوشروش عبد الرحمن چی خبري کوله او دې پټولو کې کشور فقال كبر كبر الله حبيب ورته وی چ لوي دي خبري وکي لوي دي خبري وکي دې کې دعوي چې چون کې دې باپ کې دعوي چې دې کې مشران او پشران نو دکشنه د خبري حق د مشر په وخت کې نشته کشر د الله د حبيب سره خبره کوله الله حبيب ورته وی غره ته ټولو کې کشر کبیر کبیر تاسو کله مشر د خبرو کې وهو احدث القوم او د عبدالرحمن ابن سهل دا کا عمره او پرې قوم کې فسکتن واغجب شو فتكلمه دې دواړو مشرانو خبره شروع اذا الله حبيب تا قشام زمونکس په خیبر کې وجلس فقال اتهلفون الله حبيب ورته وی تاسو قسم خوره او تاسو حق او تاسو به مستحق شي به جوړ شي د قاتل تاسو او دا حدیث بدل تا رست رازي با خپل باب کې چې سړی دا سیمه منдеш نداوي خپل اسلامی مسئلہ باب القسامت چې دغه غازی فاوشا 50 خلک به قسم کړې چې موږ نه خبر یو نه مسوک لیدل اسلام په اس طریقې ته چاویلې ضایع کایلا او چې کله قسمونه اوخري بیا به د او دیت 50 خوان نی واذکر تمام الحدیث او به ټول حدیث ذکر کو دغه حدیث مختصر ذکر ذکر کو چې دوی باط تړله مقصد اداره چې مشران عزت وکړي لیدی کتابو شګورم خبره دام دي یو خبره ده چې اوځه کې مثال په توګه کثان رالل و مشرد خبرو کې وقور صلی الله علیه وسلم کبر کبر ما لا هو يتكلم الاکبر یعنی لیدی خبرو کې وان جابر رضی الله عنه جابر رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام کا نو یجمع بین رجلین جا موال بے کولو پا مند دو سڑوکی من قتلاو حدن داغ شہیدانو دو حدن یعنی فی القبر پا قبر کی. دو دو صحابه اکرام بے یو یو قبر کې دا فنکول سو ما یقولو چی کم دو صحابه بے یو قبر کې دا فنکول بیاویو فرمائل ایوہما اکثر اخزل للقرآن وی پدی کی کم یو دیرو اغسطن کے دا قرآن قرآن کم یو تا دیر یاد. نو قران حافظ کو کی کم یو ڈیرو او د قران ډیره یې ساته یادو نو فیرا اشیر لہ کله چی اشاره وکړې شو اگتا ال احد ہما یو د دې دعاړو تا نو قدمہو فل لحد اب پلہد کی قبلہ طرف له مخه کی هو او ور پسیو بل سادر سوګه ګوره دې حدیث کې مدرتدا وای جرسڑی پسینہ کې قرآن نه اغه قرآن عالم دی دا هغه قدر وکي اگر ک ژوند دے حکم وړ دی کی ګور دی فدی کی شریک دی چټول صحابه دی فدی کی شریک دی چټول شهیدان دی خو بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په قبر کې چې په دوه صحابه کرامو دفن کول نو ویبه دی کی قرآن چاته دی ریاض نو چې کوم صحابي ته اشاره اوسن دا حدیث د وجرب قبل تمخ کې کو علماء وی وی کی دا الله حبیب مت تخیلا چې صاحب قران او صاحب حلم کو دنیا کې تاسو نه مخ او په مصلا ولارد او تاسو داغ غقدر او عزت کوي نو د دې دا عزت او مشریفه مرخت میګنا رواه البخاری یو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړي وان ابن عمر رضی الله عنهما ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال نبی علیہ السلام فرمائے لی ارانی فی المناب ارانی فی المناب ما پا خوب کیولی دلچہ تسوکو زو مسواق وان بسی واکن پیو مسواق سرا خوب میولی دلاللہ حبیبو ایزانوینام پا خوب کی مسواق وان فجانی رجلان ما تدسلی رالل احدو هما اکبرو من الاخر یو پا کلوی و مشر دبلنا فنال توواتهصه نوما د مسو د استعمال لپس مسو کوړو کې ل فی للی نوما توویللی ش کب د الله حبيبا د مشر ل دا مسو پررک په د فتو وي للت برې منما نوما وورکو اغ مشر ته من حما د د دوواړونا اووا الله مندن مرف انې کر والبخاری وتعلیقا امام بخاری رحم الله تعالی قطرجمه الباب کے ذکر کرے وا نبی موسی دا بی رضی اللہ عنہ روایت کے قال نے فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> وہی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے من اجلال الله تعالی ان من اجلال الله تعالی وې وېشکا دا غلوې شاند الله نزا دې ان من اجلال الله تعالی ابو موسی رضی الله وې چې بشکا دا غلوې شاند الله نا اکرام ذی شېبه المسلم عزت کولی دا هاون د سپینو یوختو د ګری د مسلمانان بډار او مسلمان دې د هغه د شوینيګري د هغه د بوډاوالي د مشوروالي اکرام بکه او حامل القران او دارنگه هغه حافظ د قران ده عالم د قران ده غیر الغالی فیه او نه د غلو كون کې د حد نتجاوز كون کې په دغه پدې کې ولجا فی عنه او نه د مخنون كون کې نه یعنی بادمن نه نه بلکې پاغه حفظ او د قران د علم مطابق عملم مند نو د د اکرام دا من اجلال الله و اکرام د سلطان المقصد دارنګي اکرام کول دا غاوند بادشاہ هاي او المقصد چې غیر انصاف ورنه بادشاہ نه عادل نه او چې ظالم دی او د دین دشمن نه نه لاغه اکرام مقصد نه و اکرام د سلطان المقصد او عزت او اقرام کول د خاوند د بادشاہ یل مقصد چاغسره انصاف واله حدیث حسن ده حدیث حسن نه رواه ابو داود او د دې روایت امام ابو داود رحم الله ذکر کړه وصلی الله تعالی و ان امر ابن شعیب نبی هم رضی الله عنهما عامر ابن صہیب نبی ان جدیہی رضی اللہ عنہما روایت سے قال نے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی لی لسمنا لسمنا ند زممنا منا و سو لم يرحم صغیرنا چره رحم نکوي باغ ورو زمغا دته نه پومر کی چې کومه شران دي او باغ رحم نکوي دغه زمون دل لري ويا رفو شرف او زمون نه نلري هاوسوک چنطي جيني اغا عزمت او شرافت زم چی درنم شران دی درنم شران نو آغی تعظیم کواوی زتی کواد رواحو ابو داود وَالترمیزی وَقَالَترمیزیو حَدیثٌ صحیحٌ وَفِی رِوَایتِ بِي داود اوپا رواحو رواحو رواحو ابو داود شریف کی داست راغلی حق کبیرنا زمون چې تا چار زمون د مشرانو حق نه پیجن دو وان میمون ابن ابي شبيب رحمه الله د میمون ابن ابي شبيب رحمه الله روایت ته چا فرمایي چې عائشه رضی الله عنها عائشه بیبی رضی الله عنها مره بها صائلون تیر شه او پاوی او سوال کوم ناغی ورطا دو روٹای یو ٹکڑا ورکا یو ٹکڑے والا ورکا ومر را دی حار جلن او تیرشی و پاغی یو سڑے علیہ سیابر چی پاغبانی جامی وی خلی جامی وی وحیعتن نوخیستشکلیو فاک عادت ہو نم الممینین اغیو ترق لکی نولو فاک ثقيل لها في ذلك ناغتو ول شروع خبر له سوچ کو یو فقیر راه ناغت یو ٹکڑا دو روٹی ور کلا بلک سراغ الودر خلق الجامی او ډیر حیثت شکلو او د شکل نداس معلومه دو چداد او شرفا او ذنبا او ذلی خلق نره ناغت او طرف لکینو لو او روٹی په اوپر لا ثقيل لها في ذلك المؤمنين تويل شل عيون ديو ټکړه روډي ور کاول لیکې نو نو ور دي نوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي دي انزل الناس منازلهم جتا تو خل کو سرغ اغاي د مراتب و موافق سلوک کوي مثال په توریو غث شړې نو راغ تداغد غټي مرتبه په نظر وګورا او یو غریب د ناغت د غریبي په نظر وګورونو غوړه دا تفاوت شريعت کې ثابت دي انزل الناس منازلهم چتاسو د حل کو سارا د اغای د مرتبه موافق سلوک کوي یو شریف ثړی دی ناغت د مشری په نظر وګورا یو غریب ته د اغد غریبي په نظر وګورا دا یو د مرتبه سره یو حال مناسب دی د بلکرب حال مناسبه نو کدا استو ځاو ک دا आवाज د شریعت نشو خبر نی نا आवाज او قاتو کې اعتراض کې یو غټ له غټ پر نظر وکړه نو دا مراکب شریعت کې ثابت دي رواه وو ځاو لیکن خان میمون دی میمون سیدا تعید رحم الله لم یدرک عائشہ د حضرت عائشی بیبی بی رضی الله عنها زمانه نه د مندل وتهاه مسلمون في اووللی صحيه تعيق ذكر کړړې ددي لر مع مسللم ررحم الله په اول د خپل صحيی کتاب مسللم شرف کی تعلیيقلا یعنی د فقاله وزو کې رانا اش ووي دا خبره ذكر کړړي شوي د دومل الممنين عشيدي قیر الله محانه قالت چېغی فرملي دي آمهنا رقولول اللله صل الله عليه وے مون ته حکم کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نزیل ان منازلہ چې مونږ دی خلقو سرا داوی د دا مرااتب مطابق شلوکو کو وزکر اون حاکم ابو عبد الله په کتابه او ذکر کړه د دینر حاکم ابو عبد الله په خپل کتاب کې معرفت علوم الحدیث ناوی فرمایلی دی وقاله هو حدیث الصحیحون چې دا حديث سندن صحیح حديث ده چې هر چاته دا غويده مرتبه متاولبا او علماء سره د علماء مطابق عوام سره د مطابق مثال په توریو نړۍ مشردې د قوم دا سره د قوم د مشري د مرتبه مطابق وانب نه باسن رضی الله عنهما عبد الله ابن باسر رضی الله عنهما نه روایت تے قال نادي معاوينه ابن حسن وإراغله و معين ابن حسن فنزلا على ابن اخيه نودراغه وملمش دخل ورث ارث راجل المغر ابن قيس وكان من النفر الذين اوجدت عود الورده اغت كانوا يدنيهم عمر رضي جومر رضی اللہ عنہ بزن ترانے ذیکولو او مشورې والو نه غرزولو وقان القررا او د قران شریفا قاریان حافظان او عالمان اصحاب مجلس عمره خاوندان د مجلس دا عمر رضی اللہ عنہ ومشاورته او د مشورې کسان کوھولن كانوا شبان دا تبو ګډاغان او قصوانانو غر سوچ کوي چې قاریان او جو قران عالمانو کو ګډاو او قصوان د دې مجلس کې کینو لږه شوره مشوره دي ته وي اهل الحل والعقد اجوير خليفه به جوړيږي نو دا ارتشا د رائے اعتبار نشتا بلکې اهل الحل والعقد هغه چا لوي چې د قران او سنت عالمان دي دا غي تقوا مشهور دا او ایواني رحل په اعتماد د نوداسي او سوقه کسان وکيلي رہی په مشورې وب خلیفہ جوړي عام جمهوریت رائے د اسلامی طریقه نه او چې کله اسلامی اسلامي طریقه د آزادۍ دیมูลیا متمالو وړ یاد ساتي قران شریف به قران شریف پلار راځي قانوني شرعي به قران شریف پلار راځي دا ودين شيرات له ورا وې دین د دین په لړول نه راځي دین دې په ورو ورو دین دې دین په لړولو نه راځي چې وې لوګون ته بده ولونو نبي apparatus نور جوړ کړ دین بده دین په لړا راځي دا نار جون کې جمهوریت دا دار اسلام لارا نه را نپدی تر اوسه پورشوره کالو شل خیر رانه اوایندم را پدی خیر نه راځي بیا الله حبيب دې طریقي اعتبار نشته دنیا کې چې پنورو ترکو کامیابی حاصلهږي او پنور و طریق و شریعت رازی نبیع الله د لحبیب داغ ترتیب داغ سا اعتماد شو نحن اتمر رضی اللہ عنہ سره قاریان حافظان په مجلس و مشوره کے ناز کهولن کانو کتاو دادانو او شبانن او کزوانان و انا وی لی ابن اخیه خپل ورارتا یبنا اخیه ورار لا تا وجهن عند هذا الامير وی تا رغور یو مقام او مرتبه امیر الممنین امیرالمؤمنین سره نفستاز للی عليه به مال لگی اجازه تو غاړه زم ورسره خبر وک کلا سړي تپته دخلو پر دې لگی یې وسه کما لیکه فستاز له نه هغه اجازه تو گفتو فازن له له عمر رضی الله عنه نومر رضی اللہ عنہ ورد اجازت ورد نو دے شر آدم نشو سادا مزاج کھڑے ہو فلمہ دخل قالا ہی یابن الخطاب دا ہی در رتل یو لفظ امیر الممنین تا در رتل و لفظ وی ہی لکا پختو کی منگ در رتل و او چا در چاد زورن یو لفظ وی نو دے وردتو یا یابن الخطاب دا امیر الممنین ورته زی وردتو ورد یا در خطاب زویا نا دا بیدوی بی الفاظ یا ابن الخطاب فواللہ ما تعتوین الجزل وی قسم میلی پا اللہ پورا عطوی نرا کے ولا تحکم بیننا بالعدل او تزمون پا منس کی پا عدل صرفی سلم نکی دے ورطو فغبیب عمر رضی اللہ عنہ خدا جلالی شان غصش او غصر غبتن ڈپرتا ولا ست فغبیب عمر رضی اللہ عنہ غسس عمر رضی اللہ عنہ حتا هم ایو کہ ہذه ارادہ او کا کہ قصد کی اولاد کی د طرف فقال له الحر نوحر رحمه الله ورتو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ان الله قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم و الله بن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے دی غزل عفوا تمام اپ کول او دا ما کول لدد جوړ کا وا حکم بال عرف او حكم الجاهلين او دا نا کوه نہ مخوانا هذا من الجاهلين و دا در چي جماعت رده او دا نا کوه نه دي استاذو شام خردا ته خبره مناسب ني وا هذا من الجاهلين دا نا کوه نه والله ما جا و ذها و مرخينا عليه راوی وی قسم می دید اللہ پزات عالیہ چه تجاوز نو کڑے دی آیات نو مر رضی اللہ عنہو کلے چه ورتد آیات الوست بس چه آیات الوست سوڑ که ناسو یا او کان وقافن عند کتاب الله تحر وی غبر اللہ دے کتاب سرود ریدو چه چاو بیو آیات دیو بس غینا فلنطلو وکان وقافن حضرت عمر رضی اللہ عنہو دا تریکوہ چو کان واقافا یا خدا معنا وا خطی جن دن کې د کتاب د الله یا چې خبر ورته چاوکو کو د الله د کتاب بو بس هغه سره بو دی دا عاشان د مؤمن دی چو ویله چې الجاد الله رسول حکم نه نو وما ما کان مؤمنن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسولو امر ان يكون لهم الخيره من امره رواه البخاری ده دی حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړی دا حدیث دې په اړه ذکر وکړو چې اذا و عادلانو مشرانو مجلس کې داسې خبری مناسب نه وي او کي یو جاهل داسې خبرو وکا نلو یو خلکو ته مافی پکاردا وا نبی سعید سمره ابن جندبن رضی الله عنه دابی سعید سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت ته قال وا دې لفظ دیشک او مز الاحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانه رسول الله صلى الله وسلم کې غلام الک او نوجوان فكنت احفظ عنه نظوم چه ما وحری یاد ساتل د الله د حبیبنا ما تب خبر یاد فرمایا لنا علی من القول ننقم نقول ما نرضوینا الا ان الا انها ان ان هنا رجال مگر دا چې دا غزه کې ودا شي سړی موجودو هم اسن مبني شیبه کومر کې زمانہ سیواو عبر بیا زمانہ ډیر وروه کومشوران او خیال پر مساٹلو متفقن عليه وانا لسن رضی الله عنه اناس رضی الله عنه روایت قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دای د مبارک پی خلیندا پیغام راوته ما اكرم الاشابون شيخات عزت نکوي یو ځوان دی او بوډا لسنهي داغد بوډا والی د عمر د وجنا یو نوجوان ځوان دی او دې بوډاګان او بشران او خپل دي پر دي عزت کوي الا قيد الله له مگر مكرروي با الله جل را مناسوک یکرمه چې دې زوار مو بیا عزت کوي عند سنې په وخت ګناوالي دې الله وبزار دد عمل باندې معاملې کوي چې ان دې د مشرام عزت او احترام کولو اگر تخلي او کپري دي نو الله به سبا دا معاملې د سره کوي رواه ترمذی وکال حدیث غریب او صلی الله تعالی زیارت اهل الخير باب دې په بیان د زیارت او د ملاقات نیکان او خلکو کې نیکان خلګ دي او علما دي زیارت او ملاقات او مجالستهم او دا غي په مجلس کې ناستا او صحبتهم او دا صحبت صحبته اختيار او محبتهم او د اسلام مين او محبت کول دا به انسان د خیر د دنیا او دا خیرت د کامیابی ذریعه جوړي دنیکان و خلق ملاقات دا غیق مجلس کے ناس تا دا غیق سر صحبت اختیارول او دای سره محبت کول و طلب زیارتهم او طلب دا غیق و اش دا غیق ملاقات کول و الدعائی منهم او دا دعا غختل و زیارت المواد علفا زیارت دا اغزیون و غرق وَرَغَرَ زَيُدَرِي مِثَال پَتور مَقَم او کرمرا مدینہ منوره دا يا په مدینہ منوره کې قباره او نور مبارک زَيُدَرِي نو زیارت زيارت کول قال الله تعالی فرمایي دي الله تعالی چلوې وي و اذ قال موسى لفتاه ويا تاغه وحي حبيبه چ فرمایي دي السلام لفتحو الخل شاگردو خادم تا لا ابرحو هميشه به ام چهبروانه حتا ابلغ مجمع البحر چه اورسې غم زيد جمعي دود دو دريا و لتا ترغي بروانم چې دي زل او امز وي حق وبا يادا چې لار شمز ډېر زمانہ داسې بارث لو د الله یو نیک بندو دا الله نبيو حضرت خضر عليه السلام دا زیارت ستلو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا صحبت او مجلس اختیارولو او دا غ نس او علم حاصلولو غوختل دا توی ج دور لولیو خلکو سفری کړي نو یما تاسو کې چې موسی السلام او په عظیم شخصیت د نیکان او خلکو د علم د طلب د پارا د نیکان او د صحبت د پارا سفر کړي اله قوله تعالی و ہدایتوں تر قول ل الله تعالی pore قال له موسی دغه نیک بندہ حضرت علیہ السلام ته موسی علیہ السلام فرمایلی هل اتبعک آیا از اس کا تاب داری لکو علی ان تعلم من مما علمت ترشتہ داسه تعلیم را کی مات ضاونا چې تعلیم درکړې شوی دتا پرشتہ د ہدایتنا ور وې شو راځي سره ول درخاص پیش کړي اے جو استاذه عباداریو کو پدې شرط باندې چې تو ماته الله کوم تعلیم در کړیا تعلیم ورکړو دې کی داوي خپل استادان او تا عاجزي سره درخواست پیش کول داغي خدمت کول پدې نیت چې ماته دے سو کې الہ وقال تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې جوي ذلخ الحبيب ته فرمایي سید البشر وخاتم النبین صلی الله علی سنت فرمایا واسمیر نفس کا اے حبیبا صبر نات خپل زار معلذین اذاغا کسان وسر یدعون ربہم چا غیدا اگانی غاڑی د خپل ربنا بالغدات والعشی سحر و ماذگر یریدون وجهه او دا ای راضا د وجهه د الله چې الله راضی او خوشاله شي غریبانان صحاب او اصحاب الصفه نشاب جابی وی رچانا د چابو خراق شو کنه الله خپل حبیب لوی دی سره پکې نه او دا آیاتو کرامت چه د دې طالبانو د دین سره کې نه د آزاد په فکر کې جوړه تی الله خپل حبيب توجې دې مجلس اختيار کړ او سوره اقاف تو ورته وی ولا تعذ عناکه عنهم سترګې دې ګوریدای نه خپل بل په لونو ګوري او وونړي الله تعالی عنه تعالی رضی الله تعالی روایت کړ قال یې فرمای قال و ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے لی عمر رضی, اللہ عنہما. عمر رضی اللہ عنہما تبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس د وفات د الله صلی اللہ علیہ وسلم داغهره صحابه شانلیوزنا چې دا شان لا د مور غنته بو ور تکتل ام ایمن رضی اللہ عنها د دې ملاقات تبه نبی